călăuzească pe prea credinciosul său slujitor, preotul Nicurit, să se le întocmească pentru noi. Lecțiunea de zi C113 va debuta cu prilejul citirii versetului 41 al capitolului 15 al 1 a lui Pavel către Corinteni, căruia îi vom da citire imediat după ce mai întâi vom avea câteva cugetări pe marginea primejdiei amânării. O veche zicătoare spune că ocazia bate la ușă numai odată. Dar să știți, nu întotdeauna este așa. Ocazia poate să vină de mai multe ori, numai că atenție, are un fel special de abate pentru ultima dată. Cine știe când va fi ultima dată? Târâgănarea lucrurilor este un obicei vechi, care ne face o mulțime de probleme. Când este vorba de lucrurile veșnice, amânarea vai poate duce în iad. Nimeni nu are promisiunea zilei de mâine sau, ce să mai zicem, a clipei următoare. Răsăritul soarelui de astăzi poate fi ultimul pentru mulți dintre noi. Viața este așa de nesigură și moartea este certă, iar ceasul morții este necunoscut. Dragii mei, sufletul nostru este sensibil. Astăzi asculți sau citești o predică și ești impresionat, gata să te decizi să păsești pe calea mântuirii, dar vrăjmașul sufletului satana îți șoptește, nu astăzi, poate mâine sau săptămâna viitoare. Apoi inima devine din ce în ce mai nepăsătoare și dorința dispare. Trece o săptămână, o lună, un an și nu mai simți nimic. Vremea potrivită a trecut, de aceea Biblia ne îndeamnă, astăzi dacă auziți glasul Lui, nu vă împietreți inimile, cum găsim la Evrei 3 cu versetul 7. Astăzi este ziua mântuirii, astăzi ne aparține, mâine poate fi prea târziu. Să nu zăbovim, ci să primim mântuirea Lui Dumnezeu chiar acum, în momentele acestea, acum când Ascultăm la aceste programe, avem timp suficient și toate posibilitățile să primim mântuirea, să o cerem Domnului Isus Hristos, să-i spunem, Doamne, nu știm prea mult ce înseamnă, nu pricepem, dar dacă Tu, Creatorul nostru, ai poruncit lucrul acesta să ne pocăim și ne-ai dat pe Domnul Isus Hristos, așa cum știm, Doamne, primim și noi pe Domnul Isus Hristos în inima noastră sau, cel mai cu minte să spui, Dumneata, ascultătorule, Primim eu, cu tare, cum te numești, pe Domnul Isus Hristos în inima mea, Tată Ceresc, și după făgăduința ta din Ioan, capitolul 1, versetele 11 până la 13, sunt copil al tău și îți mulțumesc. După ce ai făcut această rugăciune, continuă mai departe să te rogi Domnului în fiecare zi să-ți descopere calea pe care vrei să mergi acum ca și copil la lui Dumnezeu, citește cuvântul lui Dumnezeu, mergi la o adunare creștină împreună cu un grup de credincioși și în felul acesta ți-ai rezolvat problema mântuirii pentru toată veșnicia. Doamne Dumnezeule Tată Ceresc, te rugăm să binecuvântești și ascultarea acestui mesaj și pune pe inima tuturor acelora care n-au primit mântuirea prin Domnul Isus să se grăbească să facă lucrul acesta acum, pentru slava ta și fericirea lor veșnică. Amin. Timpul trece ca o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 Mereu vechi și totuși tânăr Adunând fără să scadă Te lovește fără milă Nu vrea plânsul să-ți-l vadă Nu vrea plânsul să-ți-l vadă Ne apropiem acum de cuvântul lui Dumnezeu Și dăm citire versetului 41 De la 1 Corinteni capitolul 15 Care astfel glăsuiește Alta este strălucirea soarelui Alta strălucirea lunii și alta este strălucirea stelelor. Chiar o stea se deosebește în strălucire de altă stea. Ne aflăm în contextul în care apostolul Paver vrea să lămurească taina învierii lui Hristos și învierii noastre împreună cu Hristos. Aici el ne vine în ajutor arătându-ne cum vom învia că vom fi trupuri slăvite. Urcându-se până în spațiile înstelate și fără a intra în amănunte, Sfântul Apostol Pavel sublinează faptul că Soarele, Luna și Stelele și-au primit fiecare de la Dumnezeu lumina lor deosebită. Este o minunăție când îți îndrepți ochii spre cer. Un filozof cu renume a spus că două lucruri îl umplu de uimire: Stelele de pe cer și voința liberă în om. Cel ce se ocupă cu astronomia, Vede lucruri minunate. Noi, oamenii de rând, ne uităm pe cer, dar nu pricepem mărimea și splendoarea lui. Pentru noi, soarele pare cel mai mare astru ceresc. Cărțile spun însă că sunt stele cu mult mai mari decât soarele. Sunt unele stele așa de depărtate încât a fost nevoie de mii de ani lumină ca să ajungă lumina lor până la noi. Nu poți să privești soarele în față căci te orbește. Luna n-are lumina ei, ci o primește de la soare și o trimite pământului. La soare nu pot să privesc, dar la lună da. Lumina ei este suportabilă pentru ochiul meu în starea lui de acum. În cuvântul lui Dumnezeu, biserica este asemănată cu luna. După cum luna n-are lumina ei, ci o primește de la soare... Tot așa și credincioșii n-au lumină în ei înșiși, ci o primesc de la Domnul Iisus și o răspândesc pe pământ. Oamenii nu pot să vadă pe Domnul Iisus în toată splendarea Lui, dar niște păcătoși ca noi pot primi lumina Lui și să o răspândească spre cei din jur. Chiar o stea se deosebește în strălucire de o altă stea. Luceafărul de dimineață se deosebește de alte stele. Domnul Iisus este numit Luceaforul de dimineață și, ca pe Luceaforul de dimineață, îl așteaptă cei credincioși. Cerul ne vorbește prin nemărginirea lui și ne umilește pentru că atât de puține lucruri știm despre el. Prorocul Daniel spune că cei încelepți vor străluci ca strălucirea cerului, ca stelele în veac și în veci de veci. Aceasta se găsește la Daniel, capitolul 12, pe versetul 3. Nu toți credincioși vor avea aceea strălucire, dar toți vor avea un trup de înviere care va asemăna cu trupul de înviere al Domnului Iisus. Se vor mișca cu o mare iuțeală, iar legea gravitației nu va avea asupra lor nicio putere. Cu toții suntem chemați să fim stere pe cerul duhovnicesc al lui Dumnezeu. Principalul este să fim stele. Mărimea nu are așa mare însemnătate. Cum zice Sfântul Macarie cel Mare... Împărăția luminii și chipul cel ceresc, Iisus Hristos, tăinuit acum, luminează și împărățește în sufletul sfinților, ascuns însă de ochii oamenilor, până în ziua învierii, când și trupul se va acoperi de slava Domnului, odihnindu-se și luminându-se cu lumină veșnică. Iar Sfântul Chiril al Ierusalimului ne încredințează puternic despre acest lucru când scrie... Cel ce a dat partea poate da și totul și cel ce a dat lumină unui vierme cu atât mai mult va da lumină veșnică omului drept. În fața orânduirii minunate a lui Dumnezeu ne plecăm smeriți capul și ne întrebăm ca odinioară psalmistul în psalmul 8 cu 4 Doamne ce este omul ca să-l bagi în Toată minunăția nepătrunsa a cerului, Dumnezeu a făcut-o pentru făpturile sale și, îndeosebi, pentru răscumpărații săi. La versetul 42 din 1 Corinteni 15, apostolul continuă gândul acesta spunând, Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. După toate comparațiile de mai înainte, apostolul Pavel încheie limpede, făcând legătura lucrurilor despre care a vorbit prin cuvintele. Așa este și învierea morților. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. În fața fiecărui mormânt noi vedem adevărul acesta necruțător, putrezirea trupului. Da, Moartea a făcut ca trupul să se desfacă din toate încheieturile lui și să fie delepădat. Nimeni de pe pământ nu se poate împotrivi morții. Cel mai mare și mai puternic om din lume se pleacă în fața morții tot atât de neputincios ca și cel mai slab. Nu poți fugi de moarte așa cum nu poți fugi de propriați umbră. Adevărul acesta l-a făcut pe filozoful Aristotel să spună Dintre toate grozăviile, moartea este cea mai grozavă. La ceea ce a spus acest filozof, noi facem însă o mică completare. Moartea celor cu problema păcatului nerezolvată, moartea celor neîmpăcați cu Dumnezeu prin credință în Mântuitorul Iisus Hristos, da, aceasta e cea mai grozavă dintre toate grozăviile. Însă pentru cei care cred în Domnul Isus Hristos și îl primesc ca mântuitor al lor personal, moartea este momentul dezbrăcării tuturor poverilor. Ea este ușa prin care se intră în Marele Palat al Vieții Veșnice Fericite. Cum zice Marele Învățat Român Nicolae Iorga, poți face din moartea ta un arc de triumf către nemurire. Nu înseamnă că dacă toți oamenii mor, ținta vieții este moartea. O, nu! Dumnezeu a făcut pe om nu pentru moarte, ci pentru viață. Teama morții o au numai cei cu conștiința încărcată. Noi ne temem de moarte, zice Sfântul Ioan de gură de aur, fiindcă trăim în neglijență și nu avem o conștiință curată. Pentru cei cu cugetul împăcat prin credința în Gerfa Domnului sus, moartea este intrarea în sărbătoarea veșnică. Ei așteaptă învierea cu nădejdea primirii unor noi trupuri, nesupuse putrezirii. Cuvântul lui Dumnezeu ne-a făcut făgăduința învierii. Trupul este semănat în putrezire și înviază în neputrezire. Ferice de cine vrea să creadă această făgăduință. Orice om poate să ajungă la credința în Dumnezeu și în ceea ce a spus Dumnezeu dacă vrea. Cei mai mulți oameni sunt necredincioși pentru că nu vor să fie credincioși. Ei nu vor să știe de Dumnezeul Sfințeniei din pricină că iubesc păcatul. Dar orice ar fi, adevărul lui Dumnezeu nu poate fi desfințat pentru că unii nu vor să-L primească. Învierea tot va avea loc în ziua rânduită de Dumnezeu, chiar dacă unii oameni nu vor să creadă în ea. La versetul următor, versetul 43... Din 1 Corinteni 15, Apostolul Pavel continuă să ne explice. Spune, este semănat în ocară și enviază în slavă. Este semănat în neputință și enviază în putere. Este vorba deci despre învierea trupului celui credincios. Așa este acum, întâi seară și apoi dimineață, cum avem la facerea 1 Întâi plânsul și apoi bucurie, cum avem la Psalmul 30 cu versetul 5. Întâi slăbiciune și apoi putere și biruință. Întei moarte și apoi viață veșnică fericită. Pe aici a trecut și Mântuitorul nostru. Întâi el a fost bagiocorit greu de satana prin cuvinte ca acestea. Tu care stici templu și îl zidești la loc în trei zile, mântuiește-te pe tine însuți. Dacă ești tu fiul lui Dumnezeu, pogoară-te de pe cruce. Da, așa a murit mântuitorul nostru în ocară și în neputință, iar urmașii săi la fel. Cu moartea fiecărui credincios, vrăjmașul aruncă vorbe de ocare spunând, vedeți ce a folosit lui credința, moare ca toți ceilalți care nu s-au ocupat cu așa ceva. Și, într-adevăr, așa pare la prima vedere, dar după cum pe căpetenia noastră nu l-a mai putut ține mormântul și a trebuit să-i dea drumul după trei zile, înviat în strălucire și putere, tot așa va fi și cu credincioșii săi. Trupul lor este semănat acum în ocară și neputință, dar va fi înviat în putere și slavă. Aceasta e rânduiala lui Dumnezeu și nimeni nu o va putea zădărnici. Nimicirea pe care pare că o dăm moarte acum nu-i decât mijlocul prin care vin puterea și slava în dimineața slăvită a învierii. Sfântul Apostol Pavel ne-a dat o lumină puternică în privința aceasta prin asemănarea cu sămânța îngropată în pământ. În putrezirea ei părea biruită, dar din această putrezire s-a ridicat îmbrăcată într-un trup nou, frumos și strălucit. Așa va fi și la învierea noastră. La versetul următor, versetul 44 din 1 Corinteni 15, apostolul Pavel continuă: Este semănat trup firesc și înviază trup duhovnicesc. Dacă este un trup firesc, este și un trup duhovnicesc. Ceea ce ne atrage atenția în chip deosebit în versetul acesta este trupul duhovnicesc în care va învia cel credincios. Acest termen este o noutate în toată scriptura. Există deci o materie duhovnicească, adică trupul duhovnicesc. Ce vrea să spună? După cum susțin cercetătorii, textul în original, în limba greacă, folosește termenii trup psihic, sufletesc și trup pneumatic, duhovnicesc. În limba greacă, pneuma înseamnă într-adevăr, duh. Trupul psihic sufletesc este trupul natural, firesc, stăpânit de suflet, adică de principiul vital care face din el o ființă vie. Trupul duhovnicesc este stăpânit de duhul. El nu mai este sub controlul vieții animale, adică al cărnii noastre. Dumnezeu poate face ca energia din trupul nostru de carne să primească o nouă formă. Oricum ar fi, trupul învierii va fi în întregime stăpânit de esența sa duhovnicească. După învierea sa, Domnul Isus a primit un trup duhovnicesc. Ușile închise nu mai erau uși pentru el, nu mai erau un obstacol și își lua înfățișarea după cum era nevoie. Drumeți, grădinar sau chiar a trupului său de mai dinainte. Arătările lui de după înviere, pline de supranatural și de taine, ne înfățișează în mod simplu ceea ce este trupul ceresc, călăuzit de Duh. În el, domnia Sufletului a făcut loc domniei Duhului, și aceasta este învierea. Până la Domnul Isus au mai fost învieri, dar niciuna din ele n-a fost definitivă. Ar putea fi numite mai corect reanimări, pentru că același suflet a revenit să ia stăpânirea aceluiași trup, lăsându-l supus legilor pământului, vezi la 1-a regi 17 cu 22. Învierea Domnului Isus, însă, așa cum s-a arătat mai sus, aparține unei rânduieli cu totul diferite. Aici e vorba de un trup nou, un trup duhovnicesc, pe care mintea noastră de acum nu-l poate cerceta și explica. Așa ceva nu poate fi cunoscut prin metodele științifice de azi, pentru că face parte dintr-o împărăție cu alte legi, deosebite de legile cunoscute în lumea păcatului. În felul acesta va fi învierea celor credincioși în ziua arătării slăvite a Domnului Isus. Sfântul Ioan Gure de Aur spune că prin expresia duhovnicesc se înțelege că atunci va fi un trup așa de sprinten și așa de ușor că va putea să se poarte prin văzduh și că în vecii vecilor nu se va strica. Este un citat luat din Omiria 41-1 Corinteni, iar Sfântul Melodie zice, i se spune trup duhovnicesc pentru că încape în el toată lucrarea Duhului Sfânt și este condus numai de Duhul Sfânt. Cum s-a îngrijit Dumnezeu să ne mângâie și în ce privește trupul nostru? La înviere, ființa noastră în întregime va alcătui un întreg răscumpărat, care nu va mai fi supus morții niciodată, pentru că din trupul nostru firesc va învia un trup duhovnicesc nesupus putrezirii. În continuare, la versetul 45 din 1 Corinteni 15, spune apostolul mai departe. De aceea este scris, omul din tâi Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea Adam a fost făcut un duh dătător de viață. Vedeți două începuturi ale omenirii prin doi reprezentanți. Iată ceea ce trebuie să înțelegem limpede citind locul acesta din scriptură. Spântul Apostol Pavel numește pe Domnul Iisus Hristos al doilea Adam. Mai corect, Adam cel din urmă, așa spune în original și în alte traduceri. În traducerea Cornelescu din 31, Nițiulescu de la Iași, a lui Gala Galaction, Nicodim și altele, în comparație cu primul Adam. De la primul Adam se trage tot neamul omenesc. De la cel din urmă Adam se trage neamul cel nou al credincioșilor, neam de preoți și împărați, neam sfânt, adică toți cei care au venit la el prin pocăință și credință și îl urmează. Din unul din aceste neamuri trebuie să facă parte fiecare om. Prin primul Adam au venit păcatul și moartea. Prin cel din urmă Adam, Domnul Iisus, au venit neprihănirea și viața. Datorită faptului că ne-am născut și am trăit trupește, nu putem să ajungem decât la pierzare. Prin Domnul Iisus însă ajungem la slavă. Fiecare să aibă bine lămurit acest lucru, dacă într-adevăr a trecut prin pocăință și credință de partea Domnului Isus Hristos și este prin aceasta născut din nou. Cel care este lămurit, să mulțimească lui Dumnezeu. Cel care nu este încă lămurit, să nu se oprească până nu se va lămuri. Întrebarea este cum nu se poate mai serioasă. Omul din tâi, Adam a fost făcut un suflet viu. Al doilea sau cel din urmă Adam, a fost făcut un duh dătător de viață. Primul Adam a fost făcut din țerenă. Dumnezeu i-a suflat apoi suflare de viață și a ajuns astfel un suflet viu. Dacă rămânea în ascultare de Dumnezeu și nu păcătuia, soarta lui era cu totul alta. Dar păcătuind, legătura cu Dumnezeu s-a rupt și a dat naștere la urmași care au moștenit o fire păcătoasă. Dumnezeu însă în dragostea lui a trimis pe fiul său, pe Domnul Iisus Hristos, ca să repare marea cădere a primului Adam. El este ultimul Adam, care nu este numai un suflet viu ca primul Adam, ci este un Duh dătător de viață. De la el noi primim, prin pocăință și credință, o fire nouă cu o viață nouă, prin el, prin Adamul cel din urmă, inima se leagă de cer și de veșnicie. În felul acesta este el un duh dătător de viață. Datorită vieții care este în Domnul Isus Hristos, credinciosul care se adipește de el, primește viața lui prin învierea din moartea păcatului și apoi, în urmă, prin învierea din mormânt, când va primi un trup nou potrivit cu viața nouă duhovnicească. La înviere, întreaga noastră ființă, Trup, suflet și duh se va bucura de răscumpărarea care este în jertfa Domnului Isus. Până atunci ne bucurăm de faptul că am devenit copii lui Dumnezeu prin nașterea din nou și așteptăm plin de nădejde împlinirea făgăduințelor lui Dumnezeu. Fiind ca cel din urma Adam, Domnul Isus a plătit prețul de răscumpărare din păcat și moarte pentru noi prin moartea sa pe cruce. În această moarte ne-a cuprins și pe noi. Și dacă am fost cuprinși în moartea lui, în mod natural am fost cuprinși și în învierea lui. El a devenit căpetenia noastră a unui neam nou de oameni, a unui popor sfânt cu fire nouă, plin de râvne pentru fapte bune. Domnul Isus, ca Adam cel nou, a adunat în sine tot ce era în Adam cel vechi și le-a dus la judecată și moarte. Aceasta este prima latură a unirii noastre cu el. A doua latură a unirii începe la înviere ca omul al doilea și va continua în veșnicie. Din moartea și învierea Domnului Isus, am devenit și noi, credincioșii, mădulare în noul neam de oameni prin care Dumnezeu își înalță astăzi numele pe pământ. Din versetul următor, versetul 46, aflăm. Dar întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Așa este o lui Dumnezeu. Întâi Adam de pe pământ, apoi Adam din cer. Întâi nașterea trupească, apoi nașterea duhovnicească. Întâi crucea și apoi slava. Întâi litera și apoi duhul. Treptele acestea au rostul lor foarte mare. Viața are un început, o creștere și o maturitate. Chiar viața duhovnicească la început pare tot firească, fiindcă se ocupă cu lucruri copilărești. Timpul însă o deosebește tot mai mult de cele firești, arătând-o în adevărata ei în vine nu ce este duhovnicesc, spune aici cuvântul, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Sfântul Ioan Gure de Aur zice că dacă s-au petrecut cele mici, Apoi, cu atât mai mult, trebuie să nădăjduim și să așteptăm pe cele mari și mai bune. O viață creștină normală suie normal treptele puse de Dumnezeu, devenind tot mai duhovnicească, tot mai asemănătoare cu Domnul Isus. Roadele firii noi se văd tot mai limpede și mai frumoase, iar lucrul în via Domnului este curat și cu spor. Unde nu se vede înaintare necurmată spre ceea ce este Dumnezeesc, acolo este semn că nu a avut loc nașterea din nou. Unde este viață, este și creștere. Aceasta este o lege naturală de la care nu se poate abate nimeni. Nu trebuie să deznădăjduim când, după întoarcerea noastră la Domnul Isus, nu se văd îndată roadele dumnezeiești. Sămânța a fost semănată, însă trebuie să așteptăm timpul roadelor. După ce a trecut timpul și nu se văd atunci trebuie să ne îngrijoreze situația. Așadar, cuvântul ne spune aici, întâi vine nu ce este duhovnicesc, ci ce este firesc. Ce este duhovnicesc vine pe urmă. Rânduiala aceasta dumnezeiască are în vedere și învierea din moartea păcatului și învierea din mormân. Iubiți ascultători, am ajuns acum la încheierea programului C113 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Dorința noastră fierbinte este ca toți să primim cuvântul lui Dumnezeu, fără să ne străduim să-L înțelegem prea mult, toate vin la vremea lor, deocamdată este suficient că trebuie să înțelegem lucrul acesta după cum ne-am născut din Adam cel Vechi, Trebuie să ne naștem prin Duhul Sfânt din Adam cel Nou, din Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu să binecuvânteze ascultarea acestor meditații, aducând lumina fiecăruia cu privire la necesitatea pe care o are în parte, pentru slava lui Dumnezeu și fericirea noastră veșnică. Amin. Eu